Ne aflăm în anul 1840, în statul Mississippi, la ferma unui oarecare domn Brown. Mă aiută, blestemacilor, în loc să cântaţi atâta mai bine, aţi lucra mai mult. Nu vă supărați, master, ne lucrăm mai bine cântând. Așa e obiceiul la noi negri. Asta că vă cunoascu, obiceiurile. Ține, dragă! Ei, ce zici? Nu lucreţi mai bine acum? Cânte-ţi trebuie! No, cânte. Stai stai cel mai bun pentru voi trimilor. Bună ziua, James! Dar ce s-a întâmplat aici? Hai să-ți rup piciul. Of. of, Mr. Brown, nu știu ce să mai mă fac cu blestemații ăștia de negri. N-am mai văzut așa leneș. Aveți dreptate. Are să-l un bici nou. N-ai grijă, n-ai grijă. Îți dau eu unul care nu se rupe nici pe spinarea unui taur. <laughs> Mr. Brown, da. Va trebui să mai facem rost de niște negri. De când ați cumpărat plantația de alături, mai răspesc cu ăștia, oricât ea bate. Da. da, ai dreptate, James, ai dreptate. Uite, mâine-i târg de sclavi în satul vecin. Să mergem și noi, să vedem. Da, Am da. auzit că a sosit marfă proaspătă. Dar marfa se vinde cam scump la târg. Da, da. Am să caut eu și pe aici. Poate găsești ceva de vânzare bun și ieftin. De altfel, pe unul îl pândesc eu de mult, da? e Jim, uh -huh. negru domnișoare Watson, s-a făcut mare da, și voinic. Da, da, îl știu, îl știu, <laughs> strașnic animal. Dar o să vrea bătrâna să-l dea? L-a crescut de mic, s-o fi obișnuit cu el. Lăsați pe mine, Mr. Brown, un plec eu. Babi, îi cam place culoarea banului. <laughs> <laughs> Am să-i ofer un presbun. rine bine, da. bine. Ei, ce zici, dovișoară Watson? Facem târgu. Zău, nu știu, Mr. James. Nu sunt încă hotărâtă. Vai, domnșoară Watson, 500 de dolari, nu e o sumă mică. Parcă eu nu știu că l-ați cumpărat pe Jim cu 200. E adevărat, dar era copil când l-am cumpărat. Mm. Și de atunci am băgat multă hrană în el. Da? Acum are 18 ani și-i voinic. E unul din cei mai voinici negri din regiune. Eu, nu zic nu. Dar și 600 de dolari e o sumă. 600, auzi? N-ai să găsești un negru mai harnic și mai conștiincios nicăieri. Se poate. Dar nimeni n-are să vă ofere mai mult de 700 de dolari pe el. Ce vorbești, Mr. James? Eu știu că în se dau prețuri mai bune. Uite, uite, am să fac un sacrificiu. Vă dau 800 de dolari, dar nici un ban mai mult. 800 de dolari? Cred că aș obține și o la târg. Domnișoară Watson, eu mai mult nu dau. Puteți să mă credeți că nu vă înșel. Ne cunoaștem doar de mult. <laughs> Tocmai fiindcă ne cunoaștem, ha? vreau să mă mai gândesc. Cum doriți, cum doriți, domnișoară Watson. În orice caz, eu mai trec după masă pe la dumneavoastră și vă dau 400 de dolari arvună. Poate că vă hotărâți. La revedere, domnișoare Watson! La revedere, mister James! O clipă, să-mi am Da, Ah, mulțumesc! mulțumesc. Haideți, ce Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți, dragă! Haideți! Haideți! Haideți! se Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Bravo băiatul tate, bun joc! Vei să pui mâna pe toată prada! <grijă -i> N-ai grijă tate, las pe mine! Am Hai, mai! Bine, mai, bine, mai bine. Ah, grozav înseamănă băiatul ăsta! Ce ziceți, domnișoar Oață? Cum înseamănă? Și dacă aș știi cât mă iubește! Oh, ce bine de dumneata! Că al meu nu prea am impresia că mă iubește e, Ce vrei, domnul șoară Watson ha, Că nu-i copilul dumitale. dumneavoastră l-ai luat să-l crești numai din milă Preotul mi-a spus că fac o faptă bună Și că pentru asta o să mă răsplătească cel de sus Așa e, orice faptă bună e răsplătită de cel de sus Și eu, ori de câte ori pot, nu mă dau înlături Uite, o faptă bună de exemplu e să-mi vindeți pe negru și acum, și acum, vă spun la revedere și nu uitați. Nu, nu, nu, nu uite. Da să mai vedem! Da, da. La revedere, mister. la revedere, la revedere. La revedere, la revedere. Aoleo, domnișoara Watson. Hai, ce faci acolo? A... ți a spus să nu ieși din camera ta a... până nu termină licțiile? Le-am făcut, domnișoara Watson, dar... Dar ce? Minți? Se cunoaște după vârful nasului. Domnișoară Watson... Hai să te duci imediat să-ți termini lecțiile. Tu nu știi că dacă nu-ți faci lecțiile, n-ai să ajungi niciodată în rai? E bine în rai, domnișoară Watson? Sigur că da. Dar ce face lumea acolo toată ziua? Ei, se plimbă, cântă din harpă... Da, eu nu știu să cânt din harpă. Și pe urmă mie îmi place mai mult să mă joc de apirații. ne nerușinat, du-te imediat în camera ta. Domnișor Watson, dumneata ai să ajunge în rai? Sigur că da. Eu mi-am făcut întotdeauna lecțiile și mă duc în fiecare duminică la biserică. Da, Tom și cu Jim o să ajungă în rai. Jim? Un negru în rai? Ai nebunit, Huck? Ferească Sfântul! Nici negrii, nici prietenilor n-ajung niciodată în rai. Ha-ha, <gânt -i> atunci ce regulă! Nici mai fac lecțiile! Ei, asta e prea de tot. Huck. Du-te imediat să-ți faci lecțile până nu mă supă! Domnișor de dar am promis lui Tom să trec pe la el. Jim a spus că ne cântă azi. Așa? Va să zic că vă cântă? Și eu care așteptam ca negru să-mi aducă apă de la fântână. Dar, domnișor Oato... Watson... Să nu mai aud nicio cuvânt! Du-te în camera ta! Oh, de -te. Aici mai era! ca alaia! Oh, Mi-a stricat copilul negru ăla furisit! Las ja i a lui. <fri> so te ascult Jim e fericit că v-a plăcut cântecul cu Master Tam Păcat că n-a putut veni și Huck Și nu îi place cum cânți. Jim mai cântă și mâine e, Dar acum Jim trebuie să plece Domnișoara Watson așteaptă apă Lasă-l Jim, mai stai niță Nu se poate Master Tam Jim nu vrea să o supere pe domnișoara Watson Ce rău, îmi pare că nu sunt mai mare Te-aș cumpăra imediat Bineînțeles că nu te-aș obliga să stai cu mine mai dacă vrei ar fi un negru liber Ca să vezi, Jim, ce bine ți-ar merge la mine Master Tam are inimă bună Nu ca ceilalți albi Jim tare ar vrea să stea cu Master Tam Da, Master Tam e un bărbat mic și sărac Nu poate cumpăra un negru da, Crezi că dacă mi-aș vinde pușca n-aș avea bani? Da, dar nu destui În orice caz, când voi fi mare Am să câștig mulți bani și te voi cumpăra Dacă Master Tam l-ar cumpăra pe Jim Gima rămâne până la moarte cu Master-Tam. Eh, da, acum Jim e negru, domnișoare Watson, trebuie să plece la fântână. Vine, Gim, dar mâine mai vii pe aici, nu? Da, sigur, aici e magazin foarte bine, nimeni nu ne vede. Numai să nu ne audă cineva. Sssss, ce zgomot Tam! Tam! Ah. Unde ești? Aola, vine-mă tu și Amoli. Ah! că vă dimui până la urmă. Frumos, vă stau la amândoi! Tu, Jim, iar când în loc să-ți vezi de treabă, am să-i spun eu, domnișoare Watson. Ești un leneș! Nu-i, Jim, devine mătușe Molly. Eu l-am rugat să cânte. Tu atâtași din gură. Mai bine te-ai vedea de lecție. <ră> uh, Mrs. Sir, nu -l -l certați pe Master Tam, el nu-i de vină. Jim a cântat singur, fără să fie rugat. O brasnicule, Să iei imediat la să duce apă de la fântână, domnișoare Watson. No. Trebuie să fie supărată foc pe tine de când te Da, da, Mrs. Sir. Jim se duce imediat. Ah. E rușinos că nu ți-ai găsit alt prieten decât un negru Jim e negru, dar nu are importanță Are suflet alb Mai alb decât mulți băieți albi Uite, și Huck prieten cu Jim Alt prostănac Dacă domnișoara să nu l-ar crește din milă pe Huck al tău Mă întreb ce ar ajunge Grozav prieten ți-ai ales Nu mai ne-ați faceți Uite, uite și acum Ești mânjit cu dulceață eu nu văd da nimic, mătușe, Molly. Zău? Ia uite-te la gurata. ta. Dar ce tot e strâmbe așa ca un caraghios. Păi încerc să-mi văd gura. Neastă, împăratule, ai noroc că mi-a uitat nu iaua. Mi se rupe inima când trebuie să te bat, dar n-am încotro. Și mie mi se rup, dragi când mă bați, mătușe, Molly. Oh, ne rușinatule! Of, doamne, doamne! De ce nu se cu Bill, băiatul domnului administrator James? Tatălui e mândru de el, ce cu minte și ascultătorie. Bill e un laș și un nu e adevărat, dar tu toată ziua te la harță cu el. Ah, poți să-mi spui de ce te-ai bătut alaltăieri cu el și ai rupt hainele cele noi? Fiindcă și-a bătut joc de mine. Spune că sunt mic și sărac. Ce dacă e cu un cap mai înalt și are mai mulți bani? Trebuia să-l las să râdă de mine? Da, da, faci, faci pe viteazul. Dar cățelul pe care l-ai băgat alaltăieri în biserică Asta tot vitejia a fost? Nu sunt eu de vină, mătușe, Molly. Câinele s-au ținut după mine. Da? Și cine le-a făcut să latre? Am întrerupt slujba religioasă tocmai când preotul vorbea așa de frumos. Eu nu l am făcut să latre, mătușe, Molly. Cine știe, l fi înțepat o albină. A, da? Nu cumva. Ai dat tu drumul albinei din cutia ta cu insecte. Nu, mătușe, Molly. Îți jur că n-am vrut să dau drumul albinei. Am ridicat doar capacul cutiei nițel și... Și albina a zburat și s-a așezat pe botul câinelui, care a început să latre și a... Și a trezit toată lumea care a dormit în timpul slujbei. E, ești neobrăzat, Tom. Cum poți să vorbești așa? Cine doarme în timpul slujbei? Aproape toată lumea. E. Ei, mătușe Molly, parcă dumneata nu a pești de multe ori... Cum? Ce crezi că nu te-am văzut? Îngrozitor, Povin. Am să te pedefec pentru asta. Iar mi se rupe inima, dar trebuie să te bat, n-am încotro! Vai, mătușe Molly, nu crezi că ți face rău să ți se rupă inima de atâtea ori uh, pe zi? Oh, asta e culmea! Cool, las că te pedepsesc eu altfel! Ah, am găsit! În loc să te las să te duce azi să te tragi la țintă, ai să vopsești gardul din fața casei. Nu, mătușe Molly, te rog, pedepsește-mă mâine! Lasă-mă să mă duc să trag la țintă! promit că vopsesc mâine gardul. Hai să vopsești gardul chiar astăzi. Numai așa ai să te înveți minte. Ia-ți și gălata și să nu mai aud o vorbă. Mă, Peste o oră vin să văd ce ai făcut. Mă, Să obsezi gardul în loc să merg să trag la zintă. <g implementare> <c streaming> Mai vine și încă ăla de Bill James și o să mă vad. Și o să râdă de mine. <ti într -o> Ce să fac? <gurm> Am găsit. Mă prefac că mă distres ca să-l Nu deci, ce faci acolo? Când o vezi, mă distrez. Ce tot vorbești? Te distrez, vopsim gardul. Lasă-mă să arăt. Habar n-ai, ești un prost. Nici nu știi că m-am rugat a din aur de matușa moli să mă lase să vopsesc eu gardul. Ce tot vorbești, mă, Săracul de tine. Nai să-mi spui că n-ai vrea mai bine să vii cu noi să tragi la țintă. Eu de -avea aștept să ajung pe teren. Te-aș fi luat și pe tine cu mine, dar văd că nu poți. Te-au pus la treabă și... Care treabă mă? Tu nu înțelegi că mă distrez? M-aș da locul meu nemanuit. Mulți băieți ai mai văzut tu care să li se dea voie să vopsească un gard? Ea, nu se pricepe oricine. Mm. Și acum, lasă-mă în pace. Du-te să tragi la țintă! Ha! Ha! Auzi! Să tragi la țintă! Parcă asta nu pot să facă în fiecare zi! Ascultă te Tu nu glumești? Să glumești cu așa ceva? Ha! Ești nebun! Spune mai bine dacă linia pe care am tras-o acum e dreaptă. Da, sigur? Uite-te bine că nu-i glumă ce fac eu aici. Da, e drept. Bine. Îți mulțumesc, nu mai am nevoie de tine. Tom? Tom? Vrei să mă lași pe mine să încerc nițel? Pentru nimic în lume! Hm, drept, cine mai ei? Așa, acum, la cu două, să te las să vopsești gardu? Mai nebuni! Tom, nu mai puțin, te rog! Nu! No. Uite! Îți dau jumătate din mărul meu Nu, nu, nu pot De altfel, mi-e și frică să nu ne prindă mătușa Ei, Dacă ar mai fi fost gardul din spate, aș mai fi zis Dar ăsta din față, nu. Tom, îți dau tot mărul, dar nu o să mă numai nițel nu... Tot mărul? Da Ia să-l uite Da, e destul de mare bine. Nu știu ce să fac Hai, Tom E bine, hai că te las puțin <gătă -i> Până când mă măru? Da, să știi că îți fac o mare favoare. Cine vrea De. Nu, Așa. Ține. Nu, nu așa, da. parcă ai ține o mătură. Acum? Așa cum îți arăt eu. Uh -huh. ha, și acum începe. Că rabar Mai Mai lasă-mă puțin Uite, îți dau altă! măr Da, alt măr? Bine, dar l încoace Mi-a venit banda O să crape de ciudă Salve șefule, ce faci aici? Nu vedeți? Vopsesc gardul Bill, le lași și, da -și da Bil, ne pe noi să vopsesc puțin Așa ne punem, ce, voi vă pricepeți la așa ceva? Dar Bill, de ce vopsesc? Eh, pentru că mă pricep Și am dat și două mere frumoase lui Tom Dar ce, noi n-avem ce să-i dăm? Uite, Tom, dacă mă lași, îți dau floiul meu Tom, eu îți dau mingea mea I Îți dau cercul meu, Tom, șeur, Tom Și -a. Ei băieţi, daţi-le în coace! Da, da, da sigură! Da. Duceţi-vă să vă obţinţi! Da, da, da. hai, hai, hai, hai să mergem! Salut, Tom! de dragi! Cei cu garaghiu şi ăştia pe care i-ai adunat la gard? Taci din gură! I-am dus de nas pe toți încrezuţi ăştia! Ei i gândesc că le-am făcut o mare favoare! Lasă! Nu le strică niţică munca. Da, He! Dădu! Tu. tu ce ai aici în sac? Stai să ți arăt! De ce faci cu ea? Asta nu e o pisică obișnuită, uite-te la ochii ei <laughs> Ce n are un ochi albastru și celălalt negru hm, Groza! De ce faci cu ea? Cum, nu știi? Îmi vindec cu ea Aș, Prosti. Negii se vindecă cu spuma de copac <laughs> Nu dau doi bani pe spumata. ta Tu ai încercat? Nu, dar tu? Nici eu. Dar cine? Băg Ți-a spus el? Nu, dar i-a spus-o lui Jack. Și Jack i-a spus-o lui Johnny și Johnny i-a spus-o lui Jack și Jack mi-a spus-o mie. Și asta ce dovedește? Ți-a spus și cum a făcut? Da. Bob s-a dus în pădure și a scos pumă dintr-un trunchi de copac putrezit de ploaie. În zi? Sigur! Și-a rostit ceva în timpul ăsta, vreun descântec? E, asta nu știu. Și-a scăpat de neci? Nu, e mai plin ca ha, ha, Vezi, eu am dreptate. Numai scapă de pisică ca cum faci? Foarte simplu Te duci noaptea în cimitir La mormântul unde a fost îngropat un om rău da. Aștepți miezul nopții Până când vine un drac Sau mai mulți draci da. da Atunci iei pisica O zvâr după ei și spui Drace, ia pisica cu tine Pisica, ia neici cu tine nu rezistă niciun neg asta S-ar putea să fie așa Tu ai încercat? Nu, dar mi-a spus baba Hopkins Crezi într-adevăr că baba Hopkins e o vrăjitoare? Știu eu, așa mi-a spus administratorul James Baba Hopkins l-a blestemat pe James în ziua în care el a căzut în șanț și și-a rupt piciorul E adevărat că era și beat mort în ziua aia O fi așa, mă, cine știe Heck. Când te duci să-ți încerci pisica? Chiar în noaptea asta. Acum, mă ieși pe mine cu tine? Te-aș lua, dar n-o să-ți fie frică? Mie, să-mi fie frică? Glumești! Vino înainte de miezul, nopții, sub fereastra mea. Semnalul obișnuit, mi-e unapt sub geam. Bine, am să vin. Hai să da, am terminat! Uită-te și tu ce frumos l-am vopsit! Să mai spui că nu ne pricepem. Da, da, da. Mergem. Veniți mâine să vopsiți și gardul din spate. Dar mai aduce și alte jucării de acasă. Pe Pe mâine! Pe mâine. Ținem de mână ca să nu ne pierdem Hai Bine. Bine Uite că am ajuns Era cât pace să trecem mai departe Eu de n-ar scărțâi poarta Azi, Nimic te tragi Să nu ne-ai fi auzit pasnicul Nu prea îmi place noaptea asta. E... E cam urâtă. Tom, tu n-ai auzit ceva? Ba... Ba da. Parcă. E... E ceva. Uite acolo, Tom, lângă sal, ce Aole, ce... ce e acolo? E groaznic, Tom. Nu fără cap. Fără brațe, fără picioare! Nu mai pot în mine Mai, Huck, ce ne facem? Da! Master Tam! Master Hack, da. Nu vă speriați! Da, e vocea lui Jim! Jim, tu ești? Da, Master Tam, eu! Bătă-te, mă să te bată! Uite, Hack, cine era la strigoi! Da. <laughs> mai, mai am crezut că nu are cap, nici picioare Și că încolo nu se vedea că e întuneric te <laughs> dragi, dar ce că o aici în Jim? Da Master Hack, Jim e foarte nenorocit Cum? Lumișoara Watson vrea să-l vândă administratorului, James Lui e frică de Mr. James E un om rău, foarte rău Jim a auzit că îi bate pe negri, fără milă. Jim a avut un prieten, Sambo, care a murit în bătaie de la el. Și femei și copii au murit sub biciul lui. Nu nu, nu, nu, nu, nu, mai bine Jim o să fugă. Dar de unde știi că domnișoara Watson vrea să te vândă? Jim a auzit Master Tam. Domnișoara Watson a crezut că Jim e plecat și i a vorbit cu Mr. James. Domnișoara Watson a primit 400 de dolari arvună. nu putem să-l lăsăm pe Jim singur. Cine știe ce pățește? Dar ce putem face? Ascultă, hac. eu am o idee Tu -ți minte că ne-am dus anul trecut pe insula Jackson? Acolo unde ne-am jucat de pirații? Da, acolo Cu barca nu facem nicio oră Eu zic așa, să mergem deocamdată acolo și să ne ascundem Pe urmă vedem noi Ascultă, Tom, da dacă ne vede lumea și ne găsește acolo cu Jim Nu se mai duce nimeni pe insula Jackson Se zice că sunt șerpe acolo Dar n-are a face Altă scăpare n-avem da, da, pe insula Jackson e bine Da, mă Jim pleacă singur, Master Tom și Master Hack trebuie să rămână acasă, e pericol prea mare pentru ei Dar nici nu mă gândesc, eu vin cu tine Dar mii de dragi, eu unde român? Vezi, nu vezi, trebuie să mă luați și pe mine Bine, hai că te luăm cu noi e, Dar acum să vedem de unde luăm o barcă Lăsați pe mine Am văzut că Johnny și-a lăsat azi barca la mal A legat-o numai de un pom cu o frânghie Mă duc să o dezleg și cobor cu ea pe râu voi mă așteptați în dreptul bisericii peste un sfert de oră. Trebuie să ne grăbim până nu se crapă de ziua. Bine! Cu copii și cu Jim au ajuns cu bine pe insula Jackson. Acolo, pe mușchiul moale de pădure, au dormit câteva ore zdrobite de oboseală și de emoții. Jim a fost cel care s-a trezit primul și... nu te-șamoli, nu Mai nu să mai dau. <laughs> Master Tam, e aici, nu mă te-șamoli. Deschideți ochii să o să vedeți <laughs> Ce, ce, tu? -um? Ha <laughs> să ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Da, -da ha unde? E? Master ha ha ha ha ha ha ha Hack! hack Hai, spală te și faci lecțiile. Domnișoară Watson, mai lăsați-i Cum? Nu vrei să mergi cu mine în rai? Nu, nu vreau. Vreau să mai dor. Nu se poate master, Huck. Jim Frigio știu că e imediat gata. Faceți o baie, repede și pe rămâncați. Jim, frigare, știu că... Mi-e de dragi! ce e asta? Hai, măi, nenesule! Deschide ochii! Ce? Ai uitat unde ești? Iată, uită, ce frumos e pe insula noastră! Hai să vedem cine ajunge mai repede în apă, hm? Una, una, una, două, două, două trei! <laughs> Mâncare gata! Hai, hai să mergem să mâncăm, hai! Hai, putem să facem dat ziua dacă vrei! Astăzi, am... vedeți ce știu că a prins Jim? pe mea, așa știu că n-am mai văzut încă. Hmm. Și grasă ca un purcel, dar cu ce-ai prins Jim a găsit o undiță mare în barcă, hai să vă arăt. <laughs> ce să mai caute Johnny și barca și undița? <laughs> Că o zavă ștucă! de drag, e cea mai bună ștucă pe care am mâncat-o vreodată! Acum am mâncat? Hai să fumăm! Uh, Jim, dăm pipa să mă înveți să fumez! Da... Master, Ești cam mic pentru asta! Cum, Jim? Tu nu mă consider bărbat? Ba da, Master, ba da. bada! Da, Mastercard e un bărbat mai mic. Pipa e prea mare pentru masterta. Nu e adevărat. Și eu vreau să învăț să fumez din pipa. Hai să mă și pe mine, nu-i așa, Jim? <laughs> Bine, dar Mastercard e un bărbat și mai mic ca Mastercard. Hai, dăm pipa! Bine. Eh, mare lucru să tragi din pipa. E fără dacă aș fi știut, aș fi fumat mai demult. Uite, încearcă și tu, hack. <coughs> Adevărat, nimica toată. Ați fumat destul, da Pipa. Ce vorbești? De-abia începem, domn Pipa Hăc. Aș putea să fumez toată ziua. Ce zici, Tom? Dacă ne-ar vedea Bila acum, ar crăpa de invidie. Ce cred? Închipuiește-ți tu că l-am întâlnit pe Bil și Iusa-și spune ție Hai, hai să fumăm o pipă. Ai puțin tutun la tine că eu mi-am uitat pe-al meu acasă. Și eu și spune Da, Tom, am tutun, dar să știi că e cam tare. Și iusa să răspunde Dă-l încoace, mie îmi place tocmai că e mai tare. Și ne-am aprinde pipele ca și cum n-ar fi nimic. Ii, ce ochi chiar vorba și toată banda lui. Păca că nu se poate. Ține Pipa. Da, Foarte păcat. Poftim Pipa. Cum nu mai vrei să fumezi? Ba da, fumează și tu. Mi, -mi se pare că mi-am uitat briceagul lângă barcă. Mă duc să-l caut. Poftim Pipa. Stai, Mițel, eu te ajut Jim a avut dreptate când a spus că pipa e prea mare pentru Master Tam și Master Hack. Uf, păcat pentru bună, știu că... și mai bine acum Master ta mai vrea Pipa? Nu, nu, nu, mulțumesc Jim Adică, nu acum Poate puțin mai târziu He? Ascultă Huck Ce-o fi făcând acum mătușa Molly și domnișoara Watson? Știu eu dacă ne-ar fi văzut cu pipa? Mm -hmm. Tom și hack aveau de ce să fie îngrijorați. Dispariția lor provocase o adevărată harababură. mite din de ielunghi o fi dispărut cine mi l-a luat și când te gândești că șase ani de zile închiir la hrănit, și preotul care mi-a spus că așa o să ajung sigur în rai, vai, vai, vai și acum a trebui să iau alt copil de suflet. Spune-mi, Söpfkins, dumneata știi multe. Crezi că cel de sus o să-mi socotească cei șase ani ăștia? <laughs> E acum pot să-mi așa ceva, Miss Watson? Nu știi că trebuie să treacă cel puțin șapte ani! Vai de mine, vai de mine! Când te gândești că mai aveam numai un an? Spune, Miss Hopkins, nu crezi că mi-ar face cel de sus o reducere de un an? Mai ales că am pierdut și 800 de dolari! Ai pierdut 800 de dolari? Mm -hmm. mm -hmm. Mi-a curat negru Jim. Cum? Ți-a furat Jim 800 de dolari? L-am vândut pentru 800 de dolari administratului James. Și azi nemernicul a fugit. a a fugit. Am aflat de a cu hac. Și toama-l meu a dispărut. Și toţi că doamnegru negru l-a răpi și pe el. Am afus şi o presipţire azi noapte. Am fost trezită din som de-a furititul ăla de cotoi care vine din când în când. Am aruncat o după el, dar nu l-am nimerit. De când ori vine cotoiul ăsta îi se întâmplă de lui Stav. Și acum toama a dispărut. Și toama a dispărut. Dar, dă-mi-a făcut! tu-mi sigura că Jim la vrea, fi că tot timpul îi dă dat așa e Și mi-a mi furat copilul! Și mi-a furat și 800 de dolari! Oameni bun! Ajutor! Ajutor! l L-a-o parte! parte da te la parte! Mișoasăn, am aflat că ți-a fugit Negur! Să-mi dai înapoi cei 400 de dolari pe care ți am dat carbună! Că a fugit de la dumneata! Nu de la mine! Da, mister James, am să ți dau. Dar nu-i am la mine, sunt în saltea acasă. Tami, <cute> Tami, cum te-ai putut lăsa atunci de negru ăla? Ah, oh, Tami, Tami, de ce ai plecat? Ce ne aș vrea să fii Toată ziua te-a-și lăsa setul central se Mi tinta Mitintele <sor> de el Ce frumos mi-a băbtit ieri gardul din față Pentru a-și trebuia să băbtească și cel din spate Care e așa de urât <sor tintele> Cum <sor tintele> <tintele> unde ești? Unde? De ce nu vii apoi? Te-aș lăsa să te urci cu toate picioarele pe toate scaunele, și poate chiar și pe toate fotonile. Te-aș lăsa toată ziua să te joci de apirații. Jur! Liniștiți-vă puțin, doamnelor! Poate nu-i prea târziu! Poliția a trimis o grămadă de patrule să-l caute pe negri, fugiți de-a lungul râului! Râul va pe pe negru! Copiii s-au distrat, s-au bălăcit în apă, s-au jucat de apirație și câte și mai câte. De la moarte, Jim Dacă n-ar fi fost Jim N-ar fi mușcat șarpele și n-ar fi omor. Nu mai plângeți, Master Hack Șarpele e mort acum, gata cu el Bunul, Master Jim Putea să te omoare pe tine Ești un adevărat prieten, Jim N-am făcut decât ce trebuia să fac e, da, acum să plecăm de aici Ăsta nu-i singurul șarpe de pe insulă mai trebuie să fie mult, să plecăm cât mai repede până când nu răsar și alții. Da, ai dreptate. Trebuie să plecăm de aici. Da, unde plecăm, tot? Nu știu, Hăc. Să ne vedem întâi în barcă. Pe urmă, vedem ce facem. Să... Așa. Așa. Așa. Da, da. Dai, să mai... Da, dacă întâlnim vreo patrulă, cine ne facem? că am întunecat. Poate ne strecurăm nevăzuți. Jim, tu în orice caz ar fi bine să stai culcat în barcă. Am să te acopăr cu haina mea. E mai sigur. Poate totuși ne oprește o patrulă. Da, master, startat. Da. Dar în control o Tom. Să încercăm să ajungem până la New Orleans. Am citit că acolo nu mai sunt sclavi. Cine? Se aude ceva! Hei! Stați pe loc! Cine sunteți? Oameni buni! Nu cum v ați văzut un negru când cu o barcă? Nu, mistă, N-am văzut niciun negru! Câți sunteți în barcă? Treie, mistă. Dar de ce stă unul culcat? Omul din barca voastră este alb sau negru? E alb, mister! Ar fi bine să-l vedem și noi mai de aproape. No. Vai, ce bine îmi pare, mister, că vreți să-l vedeți. În sat toată lumea fuge de el. Uh, îl ducem acum la oraș, la doctor. Ce vorbești, poeteni? Dar cine e omul? E tatăl nostru, mister. Dar ce boală are? De ce n-a vrut nimeni să apropie de el? E grav? Mm, da. Știu eu... Ia, ascultă, băiete, mai bine ne spui ce are. Răspunde ce e cu tapul tău. Da, mister, am să vă spun, dar vă-mi că nu o să vă speriați. Nu o să ne lăsați singuri, o să ne ajutați? Ia, ascultă, băiete, nu cumva tatăl tău are un vărsat negru? Da, am schițit, mister, că, da, da, da, are vărsat negru. Mm. Și la mea și mama mea s-au molipsit. Înapoi, George, înapoi, cât mai repede. O a și băiat mai ai putut să spui de la început că tatăl tău are gărsat negru? Ce, vrei să ne mulțim cu toții? Ba, mister, nu vă supărați. Credeam că o să ne ajutați să-l ducem la doctor. Îmi pare rău, dar uh, suntem foarte grăbiți, căutăm un negru care a fugit. Uh, și nu te mai apropii așa cu barca de noi, băiete? Stai mai încolă. La. Uh, lasă, lasă, poate o să vă ajute altă batură. Fluviul e prim. E, hey, cu bine, băiete. Hai, jos, hai, nu mai repede. Tău. Dar ce facem acum cu celelalte patrule? Ai auzit? Râul e plin. Ascultă, Hăc, trebuie să ne întoarcem. Cum? În Înapoi la șerp? Nu, mm. nu. Ne ducem la insula pescarilor. E aproape de tot. La ora asta nu mai e niciun pescar acolo. Bine. Hai. Pa. Pa. Ah. Ah. Am ajuns. Nu mai puteam de frică. Master Tam, Jim n-are să uite niciodată ce ați făcut pentru el. Dar să fi știut că o să fiți în primejde din cauza lui, niciodată Jim nu v-ar fi lăsat să veniți cu el. Nu mai vorbi așa, Jim. Și tu ai înfruntat pericolul pentru noi. Și, și la urma urmei, suntem prieteni sau nu? Așa e, prietenii se ajută unul pe altul. Dar acum ce ne facem? Aici nu putem sta decât în noaptea asta Mâine dimineață ne pomenim sigur cu niște pescari și... Stai, oprește-te, Huck Tu crezi că eu nu știu asta? Dar lasă-mă să mă gândesc Și Jim s-a gândit Master Time și Master Hack trebuie să plece înapoi acasă Nici nu mă gândesc, Jim Noi nu ne despărțim de tine orice se ar mi de dragi, Jim Drept cine ne e? Suntem cârpe sau bărbați? Nu, nu nu, Jim, nu crede așa ceva, dar Master Tam și Master Huck sunt copii. Jim nu vrea să vă ia cu el. E prea periculos pentru voi. Jim are să încerce să se ducă singur în not până la marul celălalt. E mai sigur decât cu barca. Pe urmă, Jim are să o pornească spre nord. Venim, venim și noi în not cu tine. Nu, nu se poate, Master Tam. E prea mare primejdie. Jim e numai un negru și oamenii albi. îl prind și îl omoară. Are să plângă nimeni după el. Cum, Jim, nimeni? Cum, noi suntem nimeni? Nu, nu m-am gândit așa. Master Tam și Master Hack nici nu știu ce greu are să-i fie lui Jim fără ei. Păi nici n-ai să fără noi. Rămânem cu tine orice s-ar întâmpla. Da, orice s-ar întâmpla. Bine, rămânem împreună. Da, Jim, așa, Jim, rămânem împreună. Rămânem împreună. da, acum trebuie să dormiți puțin. Mâine trebuie să fiți odihniți, mâine ne așteaptă o zi grea. Jim, da, tu nu te culci? Ba da, Mastercam. Da, întâi se culcă copiii Și Jim Are să le cânte încet un cântec frumos Ca să adormă mai ușor Da, Jim, cântă-ne Cânți așa frumos După ne fluviu Lacrimi